Goddag og velkommen til Kampen om Amerika. Jeg hedder Lasse Charlie Pedersen overfor mig. Der sidder der Agner og du ser skeptisk ud. Hvorfor det? Jamen, det glæder mig altid til at se, hvad du har fundet på, men du virker, du virker tændt, unge <lødse> tænd, mand. Det glæder mig. Ej, det skal sige, at jeg har lige råbt lidt, lidt <lødse> af men, men, men, men kun på en god måde. Tom Carstensen sidder ved siden af, som altid trykker på knapper. Anders Savner. Ja, Lasse Charlie. lidt smule mere seriøst. Fan Det her, det er jo en... Oh, oh, oh. French, <lødse> som vi ser. På en uge. Der er sket meget i amerikansk politik. Vi kunne snakke om stimulusbakke. Vi kunne snakke om store klimaudspil, som i hvert fald er en stor del af den amerikanske højrefløj er meget op at køre Og vi kunne også snakke om, at man prøver at få en at hæve minimumsløn til 15 dollars i timen. Og alligevel, så er der én ting, der fylder alting i amerikansk politik. Og det er noget, der først i virkeligheden sker i næste uge. Ej, du glæder dig allerede, ikke? Det er fantastisk, ikke? Der er en ridsrætssag, der starter i næste uge, og det er vel ikke for meget at sagt, at indtil den i virkeligheden er afviklet, så er det den, der fylder ikke alt, men langt det meste. Langt det meste, helt mm. klart. Ja, og spørgsmålet er jo så, og det er jo også noget, vi skal om i, i forhold til dagens emne, hvor længe den kommer til at vare, fordi at, ø, en af de allerskyggende hovedpersoner i forhold til, ø, til det spørgsmål, det er jo, den republikanske mindretalsleder Mitch McConnell, og øh, jeg vil sige, som jeg læser en strategi, så ligner han en mand, der har i hvert fald tænkt sig, at det skal tage noget længere tid med rigsretssagen den her gang, end det gjorde sidste gang, fordi han har øjnet, at jo længere tid det her det varer, jo mere han kan gemme sig bagved. Nej, nu skal vi huske at være grundige og gøre det ordentligt. Jo længere tid det her det tager, jo mere spærer det for Biden's politiske dagsorden. Ja, så har du lidt besvaret det, fordi hvorfor er det, at Mitch McConnell godt vil have en lang rigsretssag? Man skulle i virkeligheden tro, at han gerne vil glemme alt om Donald Trump så hurtigt som muligt. Jamen det vil han også gerne, men han vil også gerne gøre lidt surt for Biden, <laughs> øh, fordi du skal tænke på, at Mitch McConnell, han øh, han er jo en, en snedig og en, en snu og det vil sige, at det passer ham jo ganske gevaldigt dårligt, at han øh, ved det valg, der var i november sidste år, tabte sin øh, position som øh, flertalsleder i senatet, og en del af måden, han øjner, at han kan få den post tilbage ved midtvejsvalget om knap og nap andet år der i november 2022, jamen det er jo ved at obstruere så meget af den demokratiske dagsorden som overhovedet muligt, og samtidig være boldværket, som han kan så sige til sit eget bagland. Prøv at høre en gang. Jeg har sørget for, at de ikke glæde alt for mange ulykker, demokraterne. giver lige hjælp med, at vi får flertallet tilbage, sådan så at... Øh at vi igen kan begynde at sætte en, en konservativ dagsorden. Så det, det er det, han i virkeligheden også ser for sig, han kan bruge restriktionen til. Ja, og republikanerne er jo virkelig også ved at, og, og det synes jeg er noget af det mest tydelige, øh, at, at lægge mærke til, det er, at de er virkelig ved at udpege de der punkter, som de har tænkt sig at have det meget skidt med, i hvert fald de næste to til, til fire år. Når jeg siger to til fire år, så er det, fordi der ligger et valg om og to år, som netop er... Den her minimumsløn, som jeg sagde for lidt siden, og det er klimaet og sådan mm. ting, det er ting, som de virkelig... Det her, det er kampen om Amerika om ridsrætssagen, og rigtig meget om Mitch McConnell og det spil, han kører. Vi skal til at i gang for alvor med dagens program, men inden da, så vil jeg lige minde om en enkelt ting. Det er, at det her program vil vi jo gerne have i støtter. Det gør I først og fremmest ved at gå ind på congressen.com og blive medlem hos os. Det koster 124 kroner for en måned. Og hvis du gerne vil være medlem helt hele år, så koster det 1068, hvilket jo er billigere. Anders savner en lille quiz. Meget gerne. Meget, meget, gerne. Hvem er USA's mest upopulære politiker? Den mest upopulære politiker? Ja. Helt nye tal. Hvem er den mest upopulære politiker i USA? Ej, jeg vil lade spørge det på anden måde, fordi det, er, det, er ikke, det, det er en lille trækspørgsmål. Det er den mest upopulære politiker blandt det man sådan kan kalde de fem store, det vil sige præsidenten, øh, lederen af senatet, lederen af republikanernes hus, og så kan man sige republikanernes ledere de to steder også. Er de fem, hvem så er sådan mest... Vil, vil jeg umiddelbart gætte på Nancy Pelosi? Det er ikke rigtigt. Ja, så må du forstå, du er. Den klart mest upopulære po politiker, det er Mitch McConnell. Jeg kan prøve at give dig nogle uh, tal her, så kan faktisk høre, om det kommer bag på øhm, mits McConnell har det, der hedder, det, det vi måler på her, det er det, der hedder Approval Rating. Mm. Mitch McConnell har en, der hedder 2167. Det vil sige, at det er kun 21 procent af den amerikanske befolkning, der kan lide øh, Mitch McConnell. Øh, Nancy Pelosi, meget, meget overraskende, er faktisk den næstmest populær. Men det jeg tror jeg for det dækker over, at demokraterne er hvis man er demokrat, er man vild med Nancy Pelosi. Ja, nogle af dem er i hvert fald venstrefløjen er ikke helt så glade for hende, som de har været. Ja. Men man kan så også sige, at altså Mitch McConnell altså meget kan siges om ham, men nogle folkeforfører har han jo aldrig været. Nej, men vil du høre en endnu mere chokerende ting om uh, Mitch McConnells tal? Ja, gerne. Ved du, hvad hans approval rating er blandt republikanerne? Nej. 31-51. Det vil sige, 51 procent af republikanerne kan ikke lide deres egen leder. Og det er jo måske også... Øh, tilbage til det, vi skal snakke om i dag, så altså, det er jo det, der bliver interessant også at se i forhold til hans ageren, fordi han er jo heller ikke dummere end, end noget andet menneske i forhold til, at han godt kan læse de her tal, som du så har fundet frem til i dag, fordi altså... Stiller han sig forkert i forhold til håndtering af rigsretssagen, mm. kommer han pludselig til at uh, træde højrefløjen for meget overtagerne, jamen så er det jo heller ikke givet, at Mitch McConnell skal blive ved med at være republikanernes leder i senatet. Mm. Altså, Han er jo ikke nogen ung mand længere, øh, og givetvis er han ikke... Nu har han lige blevet genvalgt her øh, for, for få måneder siden. Mm. Det er langt fra givet, at han så stillet op igen om seks år, og han er i midten af 80'erne, øh, når han så næste gang er på valg i Kentucky i 2026. Det ved de jo godt, også internt i givet Jeg vil sige... Jeg tror ikke nødvendigvis hvis der er hjertevarme følelser mellem for eksempel en mand som Mitch McConnell og Ted Cruz, eller Rand Paul fra øh, før omtalte i øvrigt Æ, lige præcis. Og det vil sige, der kan sagtens være nogle af dem, der tænker, jamen det kan være, at vi skal begynde at kigge med mere kritiske briller på, på Mitch McConnell, end de måske har gjort tidligere. Der er ikke nok til at, øh, at få, øh, få skovlen under ham på noget tidspunkt, men der er nok til, at taburetten kan begynde at i hvert fald varken Mitch McConnell... Vi skal jo egentlig snakke meget om sig i dag, og vi skal snakke rigtig meget om Mitch McConnell, men lad os lige blive lidt øh, klogere på ham. Altså, jeg kan godt øh, opleje en fakta. Det er, at han er senator. Han er fra Kentucky. Han er lige blevet genvalgt her, nu her med valget her i øh, 20, Og så er han den længst siddende leder af den republikanske del af øh, senatet. Men prøv lige at sætte lidt, lidt flere ord på om Hvad er han for en politiker? Og hvad er det, han står for? Jamen, han er jo, når man ser ham, altså, så ligner han jo sådan en lidt... Øh lidt introvert, gammel bedstefar. Æ, altså, der er jo mange satiriker, der har hygget sig med, at han også ligner en skildpadde, og at han i det hele taget virker æ, sådan, til forladelig. Og han, han, sådan, han er heller aldrig den, der sådan, holder de der store flammetaler, eller ham, som ø, ø, i det hele taget sådan, slår ud med armene og virkelig sådan, ø, bruger karisma som, ø, som et virkemiddel. Æ, sådan er han ikke. Men han er en mand, der virkelig spiller spillet, og han kender magtens ø, mekanismer helt ned i det mindste jule ved han, hvordan at systemet det kører rundt. En mand, der jo gennem årtier har været drevet af en, øh, en stærk konservativ dagsorden. En mand, som jo øh, i høj grad må sige sig være hovedarkitekten bag, at republikanerne sad så tungt på magten, som de gjorde indtil for, for ganske nylig. Og øh, også har sat sig så tungt på, øh, på det juridiske embedsværk, eller det juridiske apparat i USA, inklusive på, på højesteret. Så han er en mand, som øh, ser til forladelig ud, men som er og en kyniker og en mand, som virkelig, virkelig ved, hvordan man spiller spillet på kærepsuladet. Men han er vel ikke kendt som den store ideolog? Altså, hvis du... Øh, der, der, altså, hvis, hvis man skulle udpege Mitch McConnell mærkesager, så ville det jo i virkeligheden... Være magt. Ja, det er mellem magten. Altså, nu er det jo interessant, synes jeg, at han kommer fra Kentucky for eksempel jo som er meget altså det er en meget tydelig republikansk dag, Men for eksempel hans kollega for Kentucky Rand Paul han er jo en stærk ideolog har man ikke i tvivl om hvad, hvad hvad han hvad han mener men hvis man i virkeligheden bliver presset hvad mener Mitch McConnell egentlig så vil jeg også sige Mitch McConnell mener altid nogenlunde konsensus af, hvad republikanerne mener. Ja, og måske vil den af det bedste eksempel aktuelt nu her på, at McConnell er sådan en, som man kan læse det ind i, man Altså, det er jo i forbindelse med de meldinger, han kom i kølvandet mm. på stormløbet på Capitol Hill den 6. januar, hvor man jo så på den baggrund nu har indledt rigsretssagen mm. mod Trump, fordi der gik McConnell ud og sagde, at det synes han også var for galt, det der var sket. Det var for meget, og at det skulle have nogle konsekvenser, og han ville da bestemt være åben for at kigge på muligheden mm. for at finde Trump skyldig jeg har ikke sagt, at han ville det. Mm. Han har bare sagt, at det kunne da være noget, man kiggede på. Og så skal han lige læse folkestemmingen, så skal han lige se, hvad siger baglandet, hvordan udvikler det sig, og så tager han Stilling derfra. Derfor, jeg vil sige, jeg vil sige det, det mest sandsynlige scenarie ved rigsretssagen, sådan som jeg ser om Macron, det er, at han ender med at stemme med flertallet i den republikanske senatsgruppe for, at Trump ikke er skyldig. Men omvendt, så vil jeg sige... Det er ikke, et, det er ikke done deal. Altså, det er langt fra givet, at McConnell ender med at gøre det, afhængigt af, hvordan sagen udvikler sig i de næste par uger. Ja, apropos Ridsen, det kan vi lige komme tilbage til. Jeg tror, jeg tror faktisk, at republikanerne er lige så stille ved at regne en måde ud på, hvor de kan stemme for, at Trump ikke kan kende skylde, uden egentlig nærmest at tage stilling til, hvad de synes om det. Mm. Øh, men, men, men hvis vi lige bare lige gør Mitch McConnell færdig, så er det vil ikke forkert at sige, at det... Mitch McConnell i virkeligheden står for, det ved man ikke rigtigt, hvad han egentlig selv står for, men man kan altid spejle, hvad republikanerne står for, hvis man bare nogenlunde kan spejle, hvad Mitch McConnell egentlig siger, fordi man bliver jo ikke den person, det synes jeg egentlig er meget logisk, man er ikke den, der kommer til at sidde længst tid nogensinde som lederne af republikanerne i senatet, hvis man ikke er utrolig god til at finde konsensus i den gruppe. Det er jo også det, der mere hans job, end i virkelig og man så meget selv. Ja, i høj grad. Jeg synes, det der er interessant i øjeblikket, fordi du er fuldstændig ret i, altså den måde, at man <coughs> den, den måde, man konger og agerer, det plejer som regel at være den måde, partiet øh, også nogenlunde står. Men lige nu er der faktisk begyndt her i kølerne på øh, mm. stormløbet den 6. januar og på Trumps øh, exit som, øh, som amerikansk præsident, at der opstod opstået en, en sådan begyndende uenighed det bliver fortolket som uenighed i den republikanske ledelse mellem på den ene side Mitch McConnell, og på den anden side Kevin McCarthy, som er den republikanske spids. Der er ved at være klar fraktioner og det har der ikke været før. Det tror. har der ikke været før, og det er interessant, fordi McConnell har indtil nu netop holdt sin mund, eller mm. i hvert fald forsøgt at, at tige Trump lidt i hjel om man vil, men i hvert fald ikke sagt ret meget omkring det. Der må man sige, der er Kevin McCarthy gået helt anderledes til værks. Han var en tur i Florida, mm. nede for at besøge Trump her for ganske få dage siden, og gør en dyd af at fortælle alle og en værd om, nu skal I bare høre, her er vi jeg, jeg har talt med Trump om, at han lover at hjælpe ved midtvejsvalget om, øh, om halvandet år, osv. Så videre, så videre. Mm. McConnell har ikke været i øh, Nej, overhovedet. De siger jo, ja, han siger jo, at han ikke har snakket med Trump siden midten af, midten af december, ikke? Ja. Altså, det er jo det. Men, men apropos, altså, hvis vi lige gør Mitch, Mitch McConnell færdig, så kan mm. man sige, det han jo så gør i øjeblikket, det er, at nogen vil jo sige, at han har det det værste job i hele Washington, han skal prøve at manøvrere igennem den her Ritz-sag med et, med, et, med, et, med et splittet parti. Men du siger, som jeg hørte dig i virkeligheden også sige, at han har måske ikke så meget mod den her Ritz-sag, fordi at den faktisk kan være med til at genere Biden, og det har han ikke noget mod på et tid, hvor de samtidig skal forhandle den her store stimuluspakke. Lige præcis, fordi man McConnell kan jo godt se at det her er en sag, som demokraterne virkelig brænder for. Mm. Og derfor så er det også svært for demokraterne at være dem, der går ud og siger, ja, men nu skal det også gå hurtigt. Fordi hvis man og siger, jamen prøv en gang. Nej, nej, det skal gøres ordentligt, vi skal jo være grundige den her gang, og så videre, vi skal køre det efter bogen, for det er vigtigt, at vi får afdækket det her ordentligt. Så er det svært med øh, nogenlunde sammenhængende meningsfuldhed i hvert fald, at stille sig op som demokrat og sige, nej, det skal vi ikke, det skal bare jappes igennem, fordi vi skal hen til en afstemning, det kan man jo chance lure, og det vil sige, når han så kører det her spil, altså, jeg tror, vi kommer til at se den her sag øh, altså, trukket ud så langt den overhovedet kan, netop af den grund, fordi Mitch McConnell kan jo godt se, hvis nærmest hele februar, altså nu er vi starten af februar, men hvis stort set hele februar lovgivningsmæssigt i Washington er lammet af rigsretssagen, så, øh, altså, så er det en, en vigtig måned, hvor Biden som ny præsident og demokraterne som nyt flertal i, i, i, i kongressregivet ikke kan gå i offensiven i forhold til at begynde at køre lovpakker ud? Ja, og også fordi Mitch McConnell vil jo gerne have, at der begynder at være små sprækker i det demokratiske panser. Jeg synes faktisk, noget af det, der har været meget med bemærkelsesværdigt siden Biden er kommet til det er, at der faktisk er sket mange ting i det demokratiske parti, som både den, kan man sige, den midtsøgende del kan være lidt, lidt træt af, men der er virkelig sket mange ting, som hele fløjen omkring AOC og Bernie Sanders er træt eller dem, der er endnu længere ude, kan være trætte, men de holder fred egentlig rimelig meget indtil videre. Ikke? Indtil videre, ja, og hmm. hvor længe det så varer, det er jo så måske det, at McConnell han lurer lidt på at se, jamen kan man virkelig trække det her i langdrag, så kunne det måske gerne, at sprækkerne ikke bare var små, men faktisk blev ret store, og det er så store, at man kan begynde at udnytte det. Godt. Ved du, hvordan, hvis man McCollum før beskriver sit eget job som leder? <laughs> det er ikke det. det er, der er faktisk et helt fantastisk citat. Hvis McCollum er på et tidspunkt blevet spurgt, hvordan han vil beskrive det at være leder af, af republikanerne i senatet, han siger, det minder lidt om at være ham, der passer en, en kirkegård. Fordi alle er ligesom under en, men der er ikke nogen, der svarer. <laughs> det er løs, løs lidt oversat for... Ja, men for, for det, for det. det er jo <laughs> McConnell-lignende nødskatter. <laughs> det er McConnell-lignende nødskatter. Den her rigsretssag, den starter på... Øh, ja, starten af næste uge. Starten den ja. næste uge, Du siger, det kommer til at være lang tid, men prøv lige, bare lige sådan, hvordan kommer det til at foregå? Jamen, det kommer til at foregå på den fasong, at øh, omkring den 8. 9. februar i næste uge, det vil sige begyndelsen af næste uge, der kører, altså, så starter selve sagen. Og så skal den ellers øh, køres igennem i senatet, og det øh, jeg talte jeg lige med vores jurist Emil øh, over i Washington her i, i går eftermiddags. Og øh, altså forventningen, som han også øh, sagde, at man har internt i Washington, også når han talte med andre folk derovre, det er netop i forlængelse af også det her, vi snakkede om før, med at man kan det i langdrag, at det kan godt tage helt hen til slut februar, måske også en dag til øh, starten af marts, afhængig af hvordan det var ledes. Netop også fordi den ubekendte, der ligger Altså, en ting er, at sagen kan køre, og den vil køre her i de kommende uger. Ja, hvad, skal, hvad, hvad, hvad skal der ske i sagen? Nå, men altså, lavpræs, når en rigsretssag køre, mm. så er det jo, at senatet bliver omdannet til en eller anden form for retssal, om du vil. Det vil sige, at de her 100 senatorer i virkeligheden jo, bliver jeg, ja. til en slags nævning i mm. tænken. Som hver har en stemme, og når så sagen har kørt, og man har kørt argumentet for og imod skyldspørgsmålet, Trumps folk har præsenteret hans øh, forsvar, og øh, tilsvarende anklageskriftet er blevet, blevet fremlagt osv., så til sidst ender det med, at du har den her afstemning, hvor hver af de 100 senatorer har deres stemme, og så skal man finde ud af, er han skyldig eller er han ikke skyldig. Når den dag kommer, hvor man skal tage stillingen til, om hvorvidt han er skyldig eller ej, er det ikke nok med det, der hedder et simpelt flertal, så skal du have et absolut flertal. Det vil sige, det er ikke nok, at der bare er 51 mod 49 til, at øh, han er skyldig. Der skal være mindst 67, og det er derfor som vi også har talt om i nogle af de foregående ursprogrammer, der skal mindst 17 republikanske senatorer sammen med de 50 demokratiske, for at man kan fælde manden. Og det er det, der er den store begyndelse. Jeg vil sige det på en måde, jeg tror ikke, apropos, på vi talte lidt om i sidste uge, for at fortsætte, hvordan det så er gået nu, jeg tror ikke nødvendigvis, at det kun er de fem republikanere, som stemte, Sammen med demokraterne i forbindelse med Rand Paul i øvrigt, hans forslag om, at man skulle helt droppe sagen, fordi han mente, at den var forfatningsstrid. Der var kun fem republikanere, der, der gik med demokraterne. Det er ikke det samme som, at der kun er fem, der også stemmer for, at Trump er skyldig den her gang. Men jeg vil så sige... Nej, for det var ikke Trumps skyldspørgsmål, de stemte om. Præcis. De stemte om, om hvorvidt de syntes, at det var i... I, at det var altså, om det, om det var ifølge loven, at man overhovedet kunne føre den her sag. Altså kan man, kan man føre en retssag mod en præsident, der er gået af? Det var sådan set det, de stemte om. Men det er meget interessant, fordi jeg talte som sagt med, med Emil i går eftermiddags, og han havde en pointe, øh, som øh, er værd, synes jeg, at tage med herinde i studiet også. Det var, at han sagde, at nu havde han siddet og læst øh, hele anklageskriftet igennem imod Trump, og han havde også sådan siddet og kigget på, på de sådan, juridiske svagheder, der eventuelt lå i Han sagde, at det, han især hæftede sig ved, det var, at anklageskriftet var for bredt. Mm. At det var fornemt at finde ting, man ikke kunne stå inden for. Mm. Det vil sige, den der helt klare ja eller nej, skyldig eller ikke skyldig, den kunne blive forplumret af, at det i virkeligheden var for stort mm. et spørgsmål. Altså, man, man havde man vil for meget på ja, en gang. Præcis. I stedet for bare at sige, at det er det her, mm. og kun det her, at man havde simpelthen gjort det for bredt, og dermed havde man i virkeligheden også ved at gøre det for bredt konstrueret for mange katte muligheder for republikanere, som måske leder efter en udvej. Ja, og så, det var det, jeg sagde for lidt siden. Jeg tror nemlig, at der er en meget åbenlys katte for republikanerne ud af det her. Det er at sige, jamen vi kan jo ikke dømme en mand for noget ved en retssag, som vi mener ikke burde finde sted. Det vil sige, at der er i virkeligheden 45 republikanere, der allerede har givet sig selv en katalæm, når de skal stemme om skyldspørgsmålet. Det er, at de kan jo sådan set sige, jamen, vi har jo engang sagt, at vi synes, at den her sag er i strid med forfatningen, derfor kan vi selvfølgelig ikke stemme for en skyldig. Så, og dermed behøver vi faktisk ikke at stilling til, om vi synes, det kan godt være, det var forkert, det han gjorde, men vi kan ikke dømme ham med den her sag. Det tror jeg er en kæmpe katalæm for republikanerne. Jamen, det tror jeg, du er i. Det, der er for mig at se den ubekendte faktor, det er også i forhold til, hvordan folkestemningen kommer til at være og udvikle sig i de næste uger. Fordi jeg vil sige det på den måde, hvis ikke Trump bliver kendt skyldig i den her rigsretssag, så er jeg i hvert fald, jeg tror, der vil være mange republikanere, som også sidder og tænker, hvad er det så for parti, det republikanske parti er blevet til, hvis man kan i gåse øjne slippe afsted med det her hvad kan man så, ellers... ja, så slippe altså... Og hvis han vender tilbage Trump, hvad kan han så slippe af med? Mm. Og det er, altså vi skal lige huske på, at det der skete den 6. januar, altså var en reel trussel mod den amerikanske mm. demokrati, og det der i det hele taget skete i kølerne på præsidentvalget, var undergravende demokratiske virksomheder for ja, præsident Trump. side. derfor, øh, og nu er vi ude i tro, to og tro, men jeg synes der er meget, jeg vil godt lige rykke det lidt væk fra tro, for jeg synes faktisk, man tydeligt kan se, Altså, du kan godt at du siger, at McConnell vil godt have det her trækket ud, men jeg tror må måske, at ud at han gerne vil det at for at genere demokraterne, så er det jo også fordi, tænker jeg i virkeligheden, de, de, de leder efter en eller anden måde. Republikanerne de kan komme videre for det her uden at i virkeligheden splitte over i to partier. Mm. Jeg godt i virkeligheden, for jeg synes, der er netop et meget tydeligt tegn på, at det er et parti, der er ved at brække virkelig over lige nu. Der er to leger. Der er dels det her med øh, Kevin McCarthy, der har været nede og besøgt Trump, som har meget stillet sig. Det, det gør han jo, fordi han tænker, jamen, det er Trump, der kan sørge for, at vi vinder huset tilbage om to år. Det er vejen til, til det. Mensen Mitch McConnell, der er mere tvivl. Men jeg synes faktisk, der er en, der er en person, vi ikke har nævnt, som i virkeligheden viser det her meget, meget tydeligt. Det er Liz Cheney. Ja. Som er, kan man sige, øh, hun er ligesom nummer tre hvis man skal sige det på den måde, ned i repræsentanternes, øh, repræsentanternes hus. Og i virkeligheden, Miss McConnell og Kevin McCarthy's holdning til Liz Cheney, synes jeg, viser meget, hvordan den her er. Fordi Kevin McCarthy han vil ikke rigtig bakke Liz Cheney op. Grunden mm. til, at jeg snakker om hende, det er jo fordi, er jo fordi hun er måske den... Altså hun, hun er en af dem, der har i, mest tydeligt, men også med den højeste profil, været ude og sige, at Trump burde dømmes ja. i en rigsretssag. Så hun er ligesom blevet symbolet internt i det republikanske parti for den her konflikt. Men Mitch McConnell bakker hende jo, jeg tror det er sen som i går eller i meget tydeligt op mm. i virkeligheden. Ja, ja og det er, jeg er meget enig med at det, det er der, hvor det måske også begynder at blive endnu tydeligere, end det har været før den splittelse der er mellem McConnell og McCarthy, fordi altså McCarthy kunne så let som ingenting palle det ned. Mm. Altså hvis han stillede sig op og sagde jeg støtter Liz Punktum. Mm. Æ, Og drop den der idé fra nogle af de mest aggressive højrefløjsmedlemmer medlemmer i i hus for republikanerne. Drop den der heksejagt på hende. Hun øh, har stemt for, at Trump skulle få en rigsretssag. Det er hun fuldstændig lov til, og øh, hun er en vigtig og respekteret del af den, af den gruppe, vi, vi har som leder vores parti i i hus, og dermed er der sagt det ord, der skal siges. Det har han ikke gjort. Nej, nej. Og det er for mig at se igen et vidnesbyrd om også, at konge at måske også sidder og tænker, hmm, okay, den balance, jeg skal ind og finde i forhold til min senatsgruppe her, er så meget desto vanskeligere, fordi hvis Liz Cheney får kærligheden at føle, som hun gør på den måde, hun gør lige nu, af sit eget bagland i repræsentanternes hus, så er der nogle tilsvarende risici i senats for McConnell, afhængig af, hvordan han og nogle andre eventuelt må stille sig, når det, når det for alvor er deres tur til at have spotlyset rettet mod sig. Jeg har sådan et eksempel på, hvor lidt de kan lige Liz Cheney over i, hvad hedder det? Ja, huset. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tænker faktisk i trump -liden. Det er jo det her med, at uh, Matt Gets, der er, fra han er fra Florida, er han er ligesom sådan en trump sur han sidder i repræsentanternes hus også, ja. og så Donald Trump Jr., de tog jo simpelthen til Wyoming, for altså, som en Liz Cheney's hjemstat ja. for at kampagne øh, mod Imod hende. Ja. To år før, der er valg, og de snakker allerede nu om, at de vil have en eller anden fra Trump-fløjen til at primary, hin, primary yeah. hende, ikke? altså men, men som du ser det, Anders Agner, er det her i virkeligheden, Altså det synes jeg jo, at den vildeste tanke, det er jo et republikansk parti, der, der brækker over i to, og måske kommer det her Trump-parti, eller det patriot Party, som er netop er trump mod dem, der sådan ligesom siger, der, der er alligevel en grænse for, hvor langt vi kan lære at spænde bag den her vogn. Ja, ellers så er det republikanske parti for alvor ved at blive the party of Trump, mm. og at nogle af de tidligere, det vi forbandt tidligere med at være klassisk republikansk, de smutter. Altså, de bliver demokrater. Ja, eller også forlader de bare politik i almindelighed og CMC gider de ikke mere, øh, fordi det har vi allerede set flere eksempler på, altså fremtrædende politikere, Jeff Flake og Bob Corker, to tidligere senatorer, har taget deres, to deres tøj og gik ved Midtvejsvalget i 2018. Der er mange andre, der har på samme façon sagt, at de kan ikke se sig selv i, i det parti længere. Så længe det er Trumps, og, og Trumps folk, der tegner øh, linjen, og der er trukket så langt ud mod højrefløjen, som der er, så kan de ikke længere se sig selv i det republikanske parti. Og så er der altså mange, der har sagt, at de ikke bruge tid på at prøve at kæmpe, så vil de hellere bare gå. Nu, nu skulle det her handle om at rigge men men hele den her gruppe mennesker, du taler om her, det er i virkeligheden, så kunne man også sige sådan en som... Senatoren fra Ohio, der var det uge 14. Rob Portman, der, siden, der ja, sagde, præcis. at han ville gå af, han tilhører også lidt det her parti, men han er jo sådan en, der kan man sige, ham kunne man også godt læse som, at han kommer tilbage i politik på en eller anden måde, han gider bare ikke være senator mere, måske vil han at blive præsident om fire år, men, men det, altså, det er jo stadig en stor gruppe af amerikanere, ja. men, men hvor, hvor vil de så høre til hende? De er jo ikke demokrater. Nej, men måske hører de i første at man bare stadig Trump, fordi der er en helt anden partiloyalitet hos republikanerne og der er hos mm. demokraterne. Det vil sige, at øh, altså, det er jo den der gamle one, liner man plejer at sige, at Republicans mm. fall in the line, Democrats mm. fall in love. Og nej, det er jo ved Gud ikke alle de 74 millioner amerikanere, der stemte Trump i 2020, som gjorde det med jubel. Ellers men, synes, der lugtede specielt godt, hvis det gjorde Men de gjorde det, men de gjorde det mm. fordi det var nu engang ham, der var partiets øh, spids, og så var det det, man gjorde. Mm. Det kan godt være, at. Øh, at de bliver ved med at gøre det langt de fleste af dem. Det kan også godt være, at øh, der på et tidspunkt øh, er nogle af dem, der tænker, jamen så må vi over hos demokraterne. Men sandheden er også, og det er jo det, apropos det, vi startede med snart om, nemlig Mitch McConnell, det er jo det, han godt kan se også, at øh, demografien udvikler sig i en retning, der ikke nødvendigvis er til republikerens fordel. Der er ikke nok ude på den yderste højrefløj til at vinde valg på den fasong, ikke i hvert fald med det lange lys på. Og det er jo det, Macron hele tiden kigger på også, det er, hvordan fremtidssikrer man det republikanske partis magtposition. Og det gør man altså ikke ved at blive ved med at dreje længere og længere til højre. Det gør man til hvert at prøve at se, om man kan komme tilbage ind lidt mere mod midten. Men uden man mister det ud til højre. Lige præcis. Og så for lige at slå øh, cirklen fuldt for det nu kom du selv tilbage til Miss McConnell. Nu starter der en rigsretssag i starten af, af næste uge, kan man sige, det bliver jo for alvor lakmusprøve, den berømte lakmusprøve, for at prøve at samle det her lidt på kryds og tværs. Hvordan i alle landes riger og diverse skal han dog lykkes med det? det altså bliver... hvis Macron er mesteren i den slags, men hvordan skal han dog lykkes med det? Det bliver heller ikke nemt. Altså, første del af øvelsen handler nok i virkeligheden om at kommunikere lige så vagt som han, øh, som han gjorde, for at se, <laughs> hvad, hvad vej blæser vindende, øh, og, og dernæst så prøve at finde ud af, okay, hvordan kan man holde det her internt, så lang tid som muligt, altså, han har ikke interesse i, at det her skal blive et offentligt slagsmål, men jeg skal love dig for, at der også bag lukkede døre lige nu, øh, bliver diskuteret på kryds og på tværs, og der bliver holdt mange møder, med, med nogle af dem, som han godt kan se, kan være mest på tværs, fordi han vil ikke have, at det her, det på en eller anden forson, løber fasongløbere sporet, så jeg tror, du kommer vel til at høre McConnell kommunikere sådan relativt uh, tandløst i, uh, i den første tid, samtidig med, at han bag lukkede døre gør alt, hvad han kan for at uh, få uh, sit parti til at uh, gå i takt, men det er, uh, som du selv meget rigtigt indikerer, det er godt nok ikke nogen, jamen jeg vil så sige, hvis ikke McConnell kan, så er der ikke nogen, der, er der, der, er ikke nogen, der kan. Ikke. Men vi er jo så i virkeligheden også tilbage ved, at hele det her, hele den her ridsrætssag, det er det, det, der i virkeligheden er virkelig, så... Altså. Er spændende så i på det er ikke kun hvad, det kun republikanerne. Det er ikke det spændende med demokraterne. Det, altså for, det, det et parti, for et parti, der har sat ud for indflydelse, i det næste i hvert fald to år, så så, de svart, meget. så snakker vi utrolig meget om <laughs> ja. <dem. laughs> ja, det Ja, og på lidt af det der med, at man McConnell godt ved, jamen altså jo længere tid det her det tager, jo mere ødelægger det demokraternes dagsorden, og ja, igen, det, det, vi snakker mere om republikanerne, end vi snakker om demokraterne, det, som det er dem, det, du er, altså, det Nu skal vi ikke åbne den igen, fordi vi skal til at være færdige og sådan noget, men jeg er ikke sikker på, at det er den, Altså man kan også sige det, så længe republikanerne slås, så kan demokraterne måske lidt nemmere at holde fred. Altså, altså, det, det kan også være, at man bare, undskyld, at sige lidt over på den anden side og henter popcornen og sidde og venter på, hvornår de er færdige med at slå hinanden ihjel. Ikke? Samtidig med, at man krydser fingrene for, at, <laughs> at der er ikke er nogen, der hopter at de faktisk også slås internt hos demokraterne. Men det så er så en anden udsendelse. Det er en helt anden udsendelse, vi tager. Det kan være, det, det er næste uge. Det her, det var øh, Kampen om Amerika, som sagt. Rigsretssag for starten af næste uge. Vi vil dække det meget grundigt på øh, kongressen og følge i den forbindelse virkelig med i, hvad er det, det i virkeligheden, det vi prøver at sige. Hvad er det, republikanerne gør? Og kigge altid på, hvad Mitch McConnell gør eller ikke gør. Det er i virkeligheden det, der tit siger mest. Tak.